Розділ другий. Я зачекав, аби переконатися, що замок заклацнувся, і з кільця не долунають жодні сигнали тривоги, а тоді рушив униз коридором. Відповідно до схеми з потоку корабля, відсіки, в яких транспорт перевозить вантажі, здебільшого були схожі на модульні лабораторні приміщення. Оскільки самі лабораторії зачинено і переміщено до університетського портового сховища, у вантажному відсіку місця не бракувало. Я заштовхав свій стиснутий пакет медіа в потік корабля, аби він міг узяти, що захоче. Решту простору займали звичайні інженерні приміщення, каюти, лазарет, їдальня, а також велика зона відпочинку і навчальні кабінети. Біло-синю обивку на меблях нещодавно почистили, але від неї досі тхнуло брудними шкарпетками. Цей сморід закріпився, чи не в усіх людських помешканнях. Якщо не зважати на слабке гудіння вентиляційної системи, панувала тиша. Мої черевики безшумно ступали покриттям. Припаси мені не потрібні. Моя система саморегульована. Я не потребую ні їжі, ні води, ні виведення рідких чи твердих відходів. Навіть повітря треба зовсім небагато. Я міг би триматися на мінімальному життєзабезпеченні, адже тільки воно передбачене, коли на борту немає людей, проте корабель трішки поліпшив параметри. Приємний жест. Я блукав, візуально перевіряючи, чи все відповідає схемі. Та й просто хотів пересвідчитися, що все гаразд. Я пересвідчився, хоча й знав, що патрулювання – це звичка, яку доведеться лишити в минулому. Мені багато чого слід залишити в минулому. Коли конструктів розробляли, їхній інтелект мав лишитися на досвідомому рівні, як у тупішого різновиду ботів. Але тупому боту-перевізнику довіриш. безпеку будь-чого, якщо компанія не витратиться ще більше на людей-наглядачів. Тож нас зробили розумнішими, але отримали побічні ефекти – тривожність і депресію. У розподільшому центрі я стояв і слухав, як доктор Каменса пояснювала, чому не хоче приймати мене як частину страхової угоди. Вона назвала збільшення інтелекту пекельним компромісом. Я не відповідав за цей корабель і не мусив пильнувати, щоб нічого не нашкодило клієнтам людям, щоб вони не нашкодили собі або одне одному. Проте такий гарний корабель мав напрочу слабку систему безпеки, і я зацікавився, чому власники не лишили хоча б кількох людей наглядати за ним. Схема повідомляла, що, як і в більшості ботокерованих транспортних засобів, ремонтом на борту мають займатися дрони. І все ж. Я продовжував патрулювати, доки не відчув крізь палубу гуркіт і брязкіт, які свідчили, що корабель тільки-но від'єднався від кільця і почав рухатися. Напруга, що знижувала мою ефективність до 96%, послабилася. Життя в бихцеботи і так стресове, а мені ще й знадобиться багато часу, щоб звикнути ходити людськими приміщеннями без броні, не приховуючи обличчя. Під контрольною палубою я виявив командне приміщення і вмостився в м'якому кріслі. Ремонтні бокси і транспортні капсули не мають м'якого покриття, тому мандрівка з комфортом стала чимось новеньким. Я заходився сортувати новий медіаконтент, завантажений на транзитному кільці. Він містив додаткові розважальні канали, яких не було в приналежній компанії частини порту вільної комерції, з численними новими драмами та бойовиками. Раніше мені не випадало таких довгих періодів дозвілля без нагляду. Дозвілля, коли можна все розсортувати і організувати, цілковито приділяючи увагу розвагам і не моніторючи численні системи і потоки клієнтів, химерна штука, до якої я тільки починав звикати. Раніше я або чергував, або відповідав на виклик, або перебував у своєму боксі в режимі очікування, доки мене не активують для виконання контракту. Я обрав новий серіал, який видався цікавим. Тегі обіцяли позагалактичні дослідження, пригоди і загадки. Ввімкнув першу серію. Був готовий зручно посидіти, поки настане час поміркувати над тим, що робити, коли дістануся місце призначення. А це я планував аж на сам кінець. Аж раптом у моєму потоці щось промовило. Тобі пощастило. Я вистрончився. Від такої несподіванки відчув вкид адреналіну з органічних частин. Транспортні засоби не говорять словами, навіть у потоці. Вони використовують зображення і рідки даних, щоб попередити про проблеми, але не призначені для розмов. Я не мав нічого проти, адже я також призначений для розмов. З першим кораблем я поділився завантаженим медіаконтентом, а він дав мені доступ до свого комунікатора і потоку, аби я переконався, що ніхто не знає, де я. На тому наше спілкування і завершилося. Я обережно перевірив потік зв'язку, замислюючись, чи не дурить мене. Я мав змогу провести сканування, проте без дронів радіус моїх дій був обмежений, а через щити та обладнання навколо я не міг перехопити нічого, крім фонових показників системи корабля. Власники корабля хотіли зберегти в таємниці свої дослідження. Єдині камери безпеки встановлені на люках, а в командних приміщеннях нічого. Або ж нічого, до чого я міг би отримати доступ. Однак присутність у потоці була надто велика і розпорошена як на звичайну чи аугументовану людину. Я помічав це навіть крізь захисні стіни потоку. Та й звучав мій співрозмовник як Бот. Спілкуючись з потоком, люди мусить промовляти слова-подумки, тож їхній ментальний голос звучить подібно до фізичного. Так чинять люди навіть із повними інтерфейсами. Можливо, Бот просто намагався виявити доброзичливість, але поки що спілкувався незграбно. Я запитав у голос, чому пощастило? бо ніхто не збагнув, чим ти насправді є. Звучало не надто обнаділиво. Я обережно уточнив. І чим же я, на твою думку, є? Якщо співрозмовник налаштований вороже, варіантів небагато. Транспортні боти не мають окремих тіл, крім самого корабля. Еквівалент його мозку мав би розташовуватися наді мною, біля містка, де працює людський екіпаж. Та й податися мені не було куди. Ми віддалялися від кільця і наквапливо рухалися до крутової нори. Бот відповів ти не керований вартмех, конструкт із рисами бота і людини, зі зламаним модулом контролю. Він штурхнув мене крізь потік так, що я аж смикнувся. Не намагайся хакнути мої системи. І вже за одну десятитисячну секунду опустив свої стіни. Мені цілком вистачило цього часу, щоб сформувати яскраве уявлення про те, з чим я маю справу. До функцій бота належав позагалактичний астрономічний аналіз, а тепер уся ця обчислювальна сила байдикувала, тягнучи вантажі і очікуючи на наступну місію. Крізь потік він міг би за виграшки розчавити мене, як жука, пробитися крізь мою стіну та інші захисні механізми, випотрати мені пам'ять. Мабуть, паралельно він міг планувати стрибок крізь крутову нору, розраховуючи харчові потреби всього екіпажу на наступних 66 тисяч годин, виконуючи численні нейрохірургічні операції та обігруючи капітана в тавлу. Я ще ніколи не взаємодіяв особисто з чимось настільки потужним. Ти помилився, вбив це боти. Прикро помилився. Та з якої ж радості я мав знати, що транспортні засоби бувають настільки розумні, щоб озлобитися? Боти лиходії постійно зринають у розважальному потоці, але ж то не по-справжньому, просто жахалка-вигадка. Я думав, що вигадка». «Гаразд», – відповів я, закрив потік і вмостився в кріслі. «Зазвичай, на відміну від людей, я не боюсь. В мене сотні разів стріляли. Так багато, що я сам збився з ліку, а компанія перестала рахувати. Мене піджовувала ворожа фауна, переїжджала важка техніка, катували для розваги клієнти, позбавляли пам'яті, і це ще не все». Але протягом останніх 33 тисяч годин наповнення голови перебувало тільки в моєї власності, і я до цього звик. Хотів би, щоб так лишалося і надалі. Транспорт не відповів. Я спробував обміркувати контрзаходи на випадок, якщо він схоче мені зашкодити, і подумав, як я можу накапустити у відповідь. Корабель більше схоже на вартмеха, ніж на бута. Я навіть замислився, чи це насправді просто конструкт, а чи може в глибинах його системи ховається клонована органічна мозкова тканина. Я ніколи не намагався хакнути іншого вартмеха. Можливо, найбезпечніше було б перейти в режим очікування на період подорожі і запланувати пробудження на час прильоту до міста призначення. Але так я стану вразливим для його дронів. Секунди минали, а я чекав, як відреагує корабель. Я тихенько радів, щоб вчасно помітив відсутність камер і не спробував хакнути систему безпеки. Тепер я збагнув, чому люди відчували, що додатковий захист не потрібен. Бути з повним контролем над середовищем, ініціативою та свободою дій здатний відбити будь-які спроби піднятися на борт. Та для мене він шлюз відчинив. Отже, хотів моєї присутності. М -м -м -м -м -м Тоді він промовив. Можеш і далі дивитися свої медіа. Я напружений принишк. Він додав. Не ображайся. Я трохи боявся, але почувався достатньо роздратованим, аби показати, що його поведінка не така вже й новина, і не діслав Вартмехи не ображаються, інакше зазнають покарання від моделя контролю. А також переклав кілька коротких записів із глибин пам'яті, щоб показати, як саме я почувався. Секунди склались у хвилину, потім ще одну і ще в три. Людям здається, що це не дуже довго, але в розмові між ботами, точніше, даруйте між напівботом і напівлюдиною, і ботом, минула вічність. Тоді він відповів. Вибач, що налякав тебе. Гаразд. Якщо ви гадаєте, ніби я повірив у вибачення, то не знаєте, вбивце бота. Найімовірніше, корабель грався зі мною. Я сказав, мені від тебе нічого не потрібно, я лише хочу доїхати разом з тобою до місця призначення. Раніше я це вже пояснював ще до того, як корабель пустив мене всередину. Але повторити все одно було варто. Відчув, як бот відступив за свою стіну. І я почекав, даючи змогу очисній системі, вивести породжені страхом хімречовини. Час спливав повільно, і я вже починав нудьгувати. Ось так просто сидіти – це ніби чекати після активації в боксі на нових клієнтів і наступний нудний контракт. Якщо корабель збирався мене знищити, то перед тим я міг би переглянути ще трохи медіаконтенту. Я знову увімкнув новий серіал. Проте досі почувався надто засмученим, щоб насолоджуватися ним, тож вимкнув і взявся переглядати стару серію за неба до місячного святилища». Через три серії я заспокоївся і почав, хай неохоче розуміти позицію транспорту. Вартмех може завдати чималої внутрішньої шкоди, якщо поводитиметься необачно, а некеровані вартмехи не славляться хистом залягати на дно і уникати проблем. Я не заподіяв збитків останньому кораблю, що підвозив мене, але ж новий транспорт про це не знав. Я не розумів, чому він пустив мене на борт, якщо справді не мав наміру капустити мені. Якби я був транспортним засобом, то не довірився б комусь подібному до себе. А може він схоже на мене і скористався нагодою, бо вона випала, а не тому, що знав, чого хоче. І все ж він гимнюк. Через шість серій я знову відчув, як транспорт причаївся в потоці. Я не звернув уваги, хоча він мав би знати, що я помітив його присутність. Якщо висловлюватися людськими поняттями, це було наче намагатися ігнорувати велетенське щось, яке тисне, нависає над плечем, важко дихає і зазирає ваш особистий дисплей. Бот стерчав у моєму потоці ще сім серій місячного святилища, а тоді пропінгував мене, ніби міг не помітити, що він і так постійно тут, і відправив прохання повернутися до нового пригодницького шоу, яке я почав дивитися, коли він мене перервав. Серіал називався «Відкривачі світів» і оповідав про незалежних дослідників, які продовжили кротову нору і мережу кілець до ненаселеної зоряної системи. Історія була дуже нереалістична і неточна. Все, як я люблю». «Я ж дав тобі копію всього медіаконтенту, коли зайшов на борт», – відповів я, не збираючись говорити з ним через потік, як з клієнтом. «Ти хоч зазирав туди?» Я перевірив його на наявність вірусних програм та інших ризиків. «Ну то йди під три чорти», – подумав я і повернувся до місячного святилища. За дві хвилини Боткорабель повторив пінг і прохання. «Дивись його сам», – відповів я. «Намагався. Через твій фільтр мені легше сприймати медіа». Я замовк, не розуміючи суті проблеми. Бот пояснив. «Коли екіпаж дивиться медіа, я не можу сприймати контекст. Людські стосунки і середовище поза межами корпусу лишаються для мене здебільшого незнайомими». Тепер я збагнув. Корабель мусив зчитувати мої реакції на серіали, щоб по-справжньому зрозуміти, що відбувається. Люди використовують потік інакше, ніж боти чи конструкти. Тому, коли екіпаж вмикав медіа, їхні реакції не ставали частиною даних. Мені здалося дивним, що транспорт зацікавився місячним святилищем, подій якого розгортаються в колонії, менш ніж відкривачами світів, де йшлося про команду великого дослідницького корабля. Як на мене, це надто схоже на роботу. Я уникав серіалів про дослідницькі команди і копальні. Але, можливо, звичні речі легші для його сприйняття. Я опирався з відмовити. Але якщо я потрібен йому, щоб подивитися цікавий серіал, то він не розгнівається і не знищить мені мозок. Та я й сам хотів подивитися те шоу. «Історія нереалістична», – попередив я. «Вона і не мусить бути реалістичною. Це вигадка, а не документалка. Якщо оскаржитимеш це, я припиню перегляд». «Я утримаюся від скарг», – мовив він. Уявіть найсаркастичніший тон з усіх можливих, і тоді зрозумійте, як це звучало. Тоді ми взялися за перегляд відкривачів світів. Бот не скаржився на брак реалізму. Через три серії він почав дуже хвилюватися, коли вбивали когось із другорядних персонажів. Коли у 20 серії загинув головний герой, мені довелося зробити семихвилинну паузу, щоб дати можливість боту, як би сказали люди, просто повитріщатися в стіну, вдати, ніби він проводить діагностику. Ще через чотири серії герой воскрес, і бот так зрадів, що ми мусили тричі передивлятися цю серію, перш ніж рухатися далі. Коли сягнула кульмінація одна з головних сюжетних ліній, і була ймовірність, що корабель зазнає катастрофічних пошкоджень, а всі члени екіпажу загинуть або постраждають, тому мій транспорт боявся її дивитись. Звісно, він висловився інакше, але насправді було так: він боявся дивитися. До того часу я вже ставився до нього значно співчутливіше, тому дав змогу занурюватися в серію поступово, переглядаючи зараз одну-дві хвилини. Коли серіал завершився, бот просто застиг, навіть не вдаючи, що проводить діагностику. Він сидів аж 10 хвилин, а це багато часу для опрацювання для настільки розумного бота. А потім сказав «Ще раз, будь ласка». І я запустив першу серію знову. Після ще двох переглядів відкривачів світів, бот захотів подивитися інші серіали про людей на кораблях, усі, які тільки мав. Однак, коли ми натрапили на історію, засновану на реальних подіях, де Корабель отримав пробоїну, а декомпресія вбила кількох членів екіпажу, цього разу остаточно, Бот настільки засмутився, що я мусив увімкнути фільтр контенту. Щоб перепочити, я запропонував місячне святилище. Корабель погодився. «У цій історії немає вартмехів?» – запитав він через чотири серії. Певно, раніше думав, що місячне святилище – мій улюблений серіал з тієї самої причини, з якої йому подобаються відкривачі світів. «Ні», – відповів я. «Вартмехи не часто з'являються в серіалах. А якщо з'являються, то як лиходії або посіпаки лиходіїв». Єдині вартмехи в розважальних медіа не керовані і налаштовані повбивати всіх людей, бо, мабуть, забули, хто будував ремонтні бокси. А в найгірших шоу вартмехи часом займаються сексом з персонажами-людьми. Зображене було химерно неточним і анатомічно складним. Конструкти, з потрібним для сексуальних контактів з людськими органами, – це секс-боти, а не вартмехи. Сексботи не мають вбудованої системи озброєння, тому переплутати їх з вартмехами складно. А ще вартмехи мають нульовий інтерес до людей і тим більше до сексу, повірте мені. Звісно, показати реалістичних вартмехів у візуальних медіа складно, адже тоді треба зображувати години смертельно нудного стояння, поки знервовані клієнти намагаються вдавати, що вас нема поруч. Але вартмехів немає і в книжках. Гадаю, просто неможливо розповісти історію з точки зору того, що, на вашу думку, немає точки зору. Коробель зауважив – просто вигадка. Не забувайте про найсаркастичніший тон у світі. Бувають різні види вигадки. Та, що дає втечу від реальності, і та, що нагадує – всі тебе бояться. У розважальному потоці вартмехів зображують так, як їх уявляють клієнти – безсердечними машинами-вбивцями, що будь-якої миті можуть без причини повстати, незважаючи на модуль контролю. Транспорт замислився на понад 1,6 секунди, а тоді вже не так саркастично додав. Тобі не подобаються твої функції. Не розумію, як це взагалі можливо. Функція корабля – мандрувати нескінченним і дивовижним космосом, дбаючи про людей та інших пасажирів у середині свого металевого тіла. Звісно, він не розумів, як можна не хотіти виконувати свої функції. Зрештою, його власні функції чудові. Подобаються деякі з функцій. Мені подобалося захищати людей і речі. Подобалося вигадувати розумні способи захистити людей і речі. Подобалося бути правим. Тоді чому ти тут? Ти невільний бот, який шукає свого опікуна, котрий чомусь не надіслав повідомлення через громадську комунікаторну мережу на транзитному кільці. Звідки ми нещодавно відбули? Це питання заскочило мене зненацька. Адже я не думав, що мого нового знайомого цікавить щось, окрім нього самого. Я завагався, але ж бот уже знав, що я вартмех, який не має жодних законних чи логічних підстав перебувати тут. Так само він міг знати, хто я. Тож я відправив у потік свою копію новин з борту вільної комерції. Оце я. Доктор Менса доб збереження придбала тебе і дозволила поїхати геть? Так. Хочеш ще раз подивитися відкривачів світів? Замиті пошкодував про це питання. Бот збагнув, що я просто намагаюся змінити тему. Проте відповів. Мені заборонено брати на борт незареєстрованих пасажирів чи вантажі. Тому я мусив змінити журнал, щоб приховати сліди твоєї присутності. Він завагався на мить. Тому в нас обоєх є таємниця. Я не мав причин замовчувати правду, крім страху висловитися тупо. Я поїхав без дозволу. Менса запропонувала мені оселитися з нею на збереження, але там я їй не потрібен. Там взагалі не потрібні вартмехи. А я... «Не знав, чого бажав. Чи хотів вирушати на збереження, чи ні? Чи хотів заводити людину-опікунку? Це ж просто інше слово на позначення власника. Я знав, що зі станції втекти простіше, ніж планети, тому втік. Чому ти дозволив мені піднятися на борт?» Я подумав, що зможу відволікти його, змусивши говорити про себе, і знову помилився. Він відповів, «Ти мене зацікавив, а вантажні рейси без пасажирів нудні. Ти прямуєш до гірничо станції «Раві-Гайерл-Кю». Чому?» Поїхав, щоб залишити позаду порт вільної комерції та опинитися як мога далі від компанії. Бот чекав. Коли випала нагода поміркувати, вирішив податися на Раві Гайрл. Мені потрібно дещо дослідити, а кращого місця я не знайду. Я подумав, що згадка про дослідження здатна припинити розслідування, оскільки Корабель розумів, що таке дослідження. Ні, так не сталося, як гадалося. На транзитному кільці вистачає потоків громадських бібліотек, щоб обмінюватися інформацією з планетарними архівами. «Чому б не пошукати там? Мої бортові архіви також багаті. Чому ти не спробував отримати до них доступ?» Я промовчав. Бот зачекав аж 30 секунд, а тоді заговорив. «За своєю суттю, системи конструктів поступаються просунутим ботом. Але ти дурний. «Так, ну і відчепись нафік», – подумав я і запустив послідовність вимкнення.